për në më thënë një farkohet deri sa të falet në mazë i baramin në shala, mazë i baramin në shala dhe vazhdojmë të mësimet për është se në më thënë në javën, jo fjeshtë javën që vjenë për në basë e saj do, do filojnë në më thënë ditët e agjirimit janë ditë mira a i sa Profetët Salim ka të reguar që ditët ato janë ditë më të mira në cilat mund të adhore të Allahu S.A.T. Puna, në shme, të në punë në ato ditë është më dashur tek Allahu se në çdo lloj pune tjetër, në çdo lloj kohe tjetër. Prandaj është e pëlqyeshme që njeriu të shfrytëzojë ato duke u agjëruar, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr, duke dhënë sadaka, duke urdhëruar për të mirat, duke ndaluar nga të këqij, të tjera punë të mira të cilat është shumë e shume nevojshme që njeriu t'i bëjë vetëm këto ditë. Për këtë arsye do të japim mundësi inshallah që këto në këto ditë të shfrytëzoni për këto gjëra edhe mësimin më dhe mëndonë dhe presim për të vëzhduar në basë baramin dhe shalmelejnë në lot në më dhe sikur se u këshiloj në që të shvizoni të ditë në punë të harit dhe të largoni të ditë në gjunafet më shumë se sa në shdo dhe ditë të jitër Vëzhdojme mësimin ton folëm mësimin e kaluar për të uben Dhe mësim para se gjithasht të folim për toben Dhe në vazhdim gjithashtu Dhe mënë vazhdim për sëri për toben Ka folim në në kajim e në gjozijet të për toben Si që ka folim edhe Bujisnojnë el Harawi Në teksin e ti Si në shpikonim në në në kajim të Thot Bujisnojnë el Harawi Thot Fshethësit e tobes janë tre Thot e para Dalimin dhe mjetë dhe voçmëris dhe kërnaris E dyta është harrimi i gjunafut, i gjunahut. Edhe fshetsia e tretë është të bësh töbe për i tobes gjithmonë. Sepse ë ai që bën töbe hyn tek tek fjala të, -të, të gjithë që ka thënë Allahu i madhëruar dhe pendohuni tek Allahu të, të gjithë o ju besimtarë. Kështu që Allahu e ka urdhëruar atë që bën töbe që të bëj töbe. Do thon Dhe që ka bërë të ube, ka bërdua loë përsi për të ube Dhe pas e filonën dhe shpikonim Në kemi dozijës e qëfar ka pas për qëllim Këtë këtë djetari Me fjalet që ka të regua E dhe thot Shesit e të ubes janë tre E para është dalimin Dhe me dhe voçmëris dhe kërneris Thotim në kemi dhe më thënë Qëllimi jot Me këtë të ube kush është është që të arish dhe voçmërinë Që qëllimi i njëriu, disa njerëz e bën largohen nga gjynaf. Ya per Allah. Ya per Allah. Por largohen që të, ata të marrin një lloj famë të njerëzit, të kenë një vlerëgrade të njerëzit, që njerëzit dishojnë ja ky është një devorzhë, një i larguar me radh. Topi e tyre është topën pamë në jashtë, kusin në pranimsi nuk është topë vërtet. Prandaj këta njerëz, për shkakun, po tash ikosh një i till, të jetoj në një ambient ku nuk e njeh njëri ai shkon e bërat gjynaf. Por ne sot ne ngajmizu tregon që fshësitë e tobes janë tre e para, është i njeriu ta bëj tobën për të arritur devotshmërinë Allahut. Dhe kjo devotshmëri qëllimi është frika për Allahu subhanu teala dhe kryerje e urdhit të tij dhe largimi nga gjunafet që kanë ndaluar Allahu subhanu teala. Kështu që thot ta kryej atë që ka urdhëruar Allahu me dritë për Allahut, shpreson shpërblimin e Allahut dhe largohet nga kundëstimi urdhëve të Allahut me dritë për Allahut. Nga frika për ndëshkimit Allahut Nuk kërkon me, me këto dhe primi që bën Nuk kërkon me këto dhe primi që a i bën Kërënari në bindjes Në thëmë sepse njëri u kërën bënë të Allahut Në mërishë a i fiton në loj kërënari të njërzit Thot Sepse, thot, bindja Dhe topja ka në të vërtet Një loj kërënari e që a dhuër njëri ut Në pamen e ashme, në pamen e ti të bënshme Kërën qëllimi ti nuk do t Edhep se a i do a të arrijet Me andët se i bine Por që dhimi ti tjet Frikan dhe Allah Prandaj të kryi tauben e ti Thot Ibn Qajm paset thot Fementa beli ejli li izzetife taubet U me dukhula Thot ku shpendohet Por shakt që ta rrit këtë këneri Taubi e ti thot Dhe dhe në shë e mangët E met Dhe Në një prej e therëve, thotim në kejmë, Allah i madhërur i ka shpalu një profetit të ti dhe i thotë, Thuaj filanit që është zahid. Zuhdin të të cilin që ke bërë në dynja, Thotë, në dëvërdet të zuhd jodë ka i shenë rehatia, Rehatia jote të cilin në mëdhën ti e shpejtove këtë rehatia në dynja. Në mëdhën ti me zuhdin të në të arrit e rehatin të ndë. Thotë, Me, në më thënë, me largimi nga kriesat Dhe dretimit e kun, thot, ti ke fituar, thot, kërngarin Një thot, Allah i më dërruar Por, qëfar ke vepruar për mua Në atë që më takon mua Adë atër i thot, kjo, zot Që është ajoj që takon ty Që unë se kam vepruar Thot, a ke dasho për shirtim Dhe ke urryr për shirtim Domthonë qëllimi është tuto kjo që ka treguar në Kain, domthonë që thotë ti me anë të punëve të mia që bëre, thotë fiton karanërinë të njerëzve, gjithë njerëzit lavdëruan njerëzit të uton e para dhe në veten veten tënde ndin vetën lart. Kështu që rehatia dhe karanëria është pjesa që i takon njeriu. Kurse e tjetra dhon zbatimi i urdhave është pjesa që i takon mbaus apo natala. Për sa i thotë në قيم الجزئية, është shumë për njerëzve të sinqertë. Nuk e kuptojnë gjendin e tyre, në vetë të tyre. Nuk e kuptojnë që topin e tyre ata e kanë bërë për hir të Allahut apo e kanë bërë për hir të asaj që quhet të të që arrin krenarinë. Nuk e kuptojnë vetëm se ata të cilët janë thot ulul basair dhe ulul basair janë njerëz që si u ka dhënë Allahu dritën e e dëboshmërisë me anë të së cilës ata shikojnë mëndrat e tyre. Edhe ka njerëz të cilët shikojnë mëndrat e tyre në këtë gjendje, këta janë shumë pak sa të mund të qaim. Kjo është e pare, dyta Për e fshetësive topës Dhe dyta është njëri ju të haroj Gjunahun e ti Në fëllin farë Në kaj në fëllon e diskuton të qështë e thot Njëra është më të vërtet kjo dhe gje për e fshetësive topës Njëri të haroj gjunahun e ti e për jo E thot Harimi ishë i dëmën i gjunahut Thot, a mund të thejmë për të që kjo është Për e fshetësive topës Kjo dhe të gjë domthonë ka sa njerëz domthonë Sufit, ka bërë shumë Sufijë ose Sufite jo, sufit shoqërm, domthonë ka bërë çdo lloj ata cilët domthonë interesojnë dhe merren me pastrimin e vetëve të tyre. Edhe disa për tyra thonë, nëse njeriu prekupohet, ëh domthonë thotë ata të, të cilët e e kanë më të rëndësishme domthonë që njeriu prekupohet domthonë me me me domthonë binën ndaj Allahut më shumë se sa me gjunafin. Than kjo është më mirë për njeriu thotë. Do të menjëherë personi si është pendu për i të, penduar për gjunafitë, e penduar. Tashi thotë, a është e nevojshme që ky ta kujtoj gjithë gjith, gjithmonë gjunafin e tij apo më mirë e këllahu, të prekuposë me ofrimin tek Allahu subhanahu wa taala? Ai tregon domodin që këta, domodin grupi i parë në mendimin domodin që më e mirë është që njeriu të prekuposë me adhurimin te Allahu të mëdhur, më mirë se sa të prekupohet me gjunafe, se prekupimi tim gjunafin ose ta kujtoj gjithmonë gjunafin në të vërtet është një lloj largësie për Allahu kuse grupi i tyre thonë jo, ja, nuk është ashtu. Sepse nëse njeriu, do në të them, nuk e vendos gjunafin e tij domoherë para ti, atë kjo llojje e dëmton atë, fillon të harron, harron domodin që e ka bërë gabim. Prandaj është shumë e nevojshme që ai ta vendosë gjunafin e tij përpara syve të tij dhe ta shikojë të çdo kohë, sepse kjo llojje i, i shkorton njeriu një lloj për ulje e cila është më e dobishme për të sesa ajo lloji pasrtie që ndjen në zemrën e tij në ato momente. Edhe kta donon ka thonë ka treguar që Daudi Alayhiselam kishte një unazë dhe kishte shkruetur në të gjynafi që kishte bërë dhe sa herë që shikonte atë çante. Gjithashtu thon thon kta grupi i dytë thon kështu. Edhe sa herë që i tha humb rrugën, ktheu te gjynafiot se do ta gjej rrugën përpara të nje. Domethënë sepse gjynafi çabën ku njeqiton gjëna velvet në, në shtrohët shikon vetëm vetë që është shumë i dobët dhe ka nevojë që thvet të qallojmë nderuar dhe kujton domon ato pasoa që mund të çojnë ku mund të çojë gjynafi ti. Ona këto gjë e bën njeriu që ai të jetë më afër Allahut Subhanuhu Teala dhe më i nënshtruar. Mirë po thotëm në kain, kjo është e vërtetë që është e bukur dhuna çershes. E saktë është që çështja, domethën ka dy raste. Në njërin rast është më mirë që njëri kujtë gjunafin, kurse në rastin tjetër më mirë është që ta harroj gjunafin. Po nëse njeriu fillon dhe mështrohet dhe i pëlqejn vetja dhe Domethën në filloni duke veten një njerëzi i mirë, atë më e mirë për të shehit këtë gjunafin e tij, të kujtoi mangësinë e tij. Edhe në këtë moment i domon përftë domon gjumin e kujtimi i gjunafit është ilaç. Është ilaç. Kurse në të kundërt është një person tjetër i cili ai e shikon se çfarë mirësitë malli ka bërë Allahu më dhuroj që ja ka pranuar topën. Që ai ka mundsuar që ai t'i afrohet atij dhe e ndjen veten shumë nevojshëm për Allahun e mëdhëruar. E ndjen veten shumë nevojshëm në çdo në çdo Domthon çdo thërmit të trupit të tij e ënjevë ndevëshm për Allahun subhanuhu te ala. Edhe zemra e tij thot është e purizier, domthonë është e purizier me dashurinë ndaj Allahut majdhruar, me kanëjsinë në takimin e tij, domthonë, edhe me qetësinë ta dhe është e qetësuar domthonë tek malli në takimin Allahut subhanuhu te ala. Ky personel shikon me me, me zemrën e tij atë gjerësinë e mëshirës së Allahut, të butësi të dhfaljes së tij. Thot dritat e emrave të secilit të mot kan ndriçuar zemrën e tij. Kjo ky për sa këto gjëne të tij, harrimi i gjunafit për të është më dobishëm për të se sa kujtimi i gjunafit. Kujtimi i gjunafit koçon. Të gjithë njeriu e çon që ky domosdân atë preoccupo me gjuna me tij, harroj këto legale të largë në cinën e kanë rritur ai, domosdân i personin lidh me olhon të lë forme, që ai shikon domosdân shikon mbashtin Allah, e Allahut, shikon urtinë e tij, shikon domosdân mëshirën e tij, bucinën e tij. Domosdân lidhët zemrat e tij për të mëmë. Ky është qëllimi i njeriu. Atë në çdo moment i njeriu e harron gjënafin e tij. Kjo domethënë është më dobishmë për të thotë. Dhe nëse këy në këtë moment që është në këtë lloj gjendje kaq lart, fillon kujton gjënafin, do bjer, do bjer më poshtë. Dhe vërtet është kjo thotim në qaim, kjo është prej domethënë prej shejtanit. Nga hasid i madh që ka shejtani që njeriu afrohet Allahu, fillon dhe kujton gjënafin e tij. I kujton gjënafin, pse çaj të harritë lloj gjendje në kaq lart, me cilën ka arritur dhe të kthehet Edhe ta çojtëm pesimizmin që ai të futon në, më në më bimtar, jam kështu, jam më shtu, një ngambëtar, jam kushtuar më shtudi kjo që domthonë ai ishte duke shikuar një gjersinë e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala dhe domthonë për të fjalë për një personi i cili është spënduar, nuk bëhet fjalë për një person që s'është spënduar koma, ai është spënduar, e larguar nga gjunafi, në radhë, domonë ka kryer gjithë atyrën e atij topës. Edhe do të thonë për këto flitët që a është më dobishëm për të domthonë që ai të harroj gjunafin apo jo. Ja. Kjo është është. Edhe pasaj thotim kemi fund parë thonin fjalë fjalë shumë burr thotë shumë. Ç'është kjo çështje? Do të thënë te kjo çështje është një lloj, domethënë është një lloj shëndetie e cila është mbrapa mbrapa të shprehurit. Do mbrapa të shprehurit, domethënë që s'e pamund të aspresh në gojë domethënë. Unë këtu sadoi të u shpjegoj vetëm këtë lloj gjëje, nuk mund ta kuptojë të njëjtë të lloj gjëje vetëm se nëse ai e adhuron Allahun që ta ndiejë vetë ai. Ç'është domethënë përse i përket se ç'është? Në çështje tretës, të bësh tope, pse ke bër tope ose të bësh tope për tope, sot thotëm Kaim këllë fjalë është shumë e përgjithshme thotë dhe në të thotë ka, domethënë kuptimin e vërtetë dhe kuptimin e kotë. Ço do të bësh tope për tope? Tope e vërtetë është punë e këqje. Tope është punë e mirë, është nga pula më e mirë. Kështu që domthonjë njeriu nuk bën tope pse bëri tope. O bën tope pse nuk bëri tope. Që të bësh tope pse bëhet tope, kjo domthonë normalisht që po merrën kuptimin e jashtëm, kuptimin sa zoti në Kaim, po ta marrësh Drejt e drejt, kuptim se është kufër thotë. Ne mund të themi. Po po të më drejt e drejtot, kuptim se është kufër, sepse njeriu ishte ishte në kufër dhe hyri në besim. Dhe kjo është tope. Që nëse njëherë pendohet se hyri në besim, kjo natë vërtet çon kufër. Mirëpog nuk ështëu qëllimi i këtyre domthoni i domthoni dietarëve në këtë, në këtë fjalë që shprehin. Qëllimi i tyre don është një ato dy gjëra thotë. E para është njëriu të bëj topë për shikimin e topës. Çka përçao më qendër në shfënimin e topës, domthonjë njeriu bëri topë, e thotë unë për ato topë, o unë i penduar, unë unë, edhe shikon topën e tij domoshem me një sy pëlqimi. Domthonë në të vërtetë, këtu është problematika e njeriu. Nuk është te vetë topja. Por edhe timi i Qaimi, domthonjë në çdo moment njeriu kur ti e shikon topën, don të ke bër topë. Domthonë bashkëjar për atë që e ka bër topën, ëh. Këse i s'ka bëjt tobe, ka nëve të bëjt tobe njërë më të në fare Në më në mën, pastaj Të bëjt tobe për i shikimi tobes Në më tonë që të arrinë të dhe gratën Në më nga një herë më më duket Në më në lezu kërë flasën për se gjera Në më duket se më flasë për një Në më thënë për një, loj, për një loj, një riu tjetër Që se existon në të lëj planeti Sepse ne jemi Aqë ljarë të tyre gjera Sa nuk e Në të në lajtë, më, më në gjë shumë e malë Në kemi shumë gjënavi që në i bëjmë për ditë E dhe kemi në vëjtë për ndonjë për të të tëre Paset diskutëm që është në që A ta shikojmë topën tonë si topë Apo së du të me shikojmë si topë Këto diskutëm në kaim në kaimë i nëzidë në, Shiko sa lartë, më në diskutëm në i E dhe sa po është i mine Më në thotëm në kaimë Në çellimit tu është njëri ju obja, që një riu të bëjtor për shikimin e topës. Sepse topia që arrit të ti domi ishte mirësi për Allah, domthonë Allah më dhuroi arishta i cili ta mundsoi që ti u pendove. Që hyre në besim. Që u largova nga disa gjunafe. Ishte mirësi për Allah, nuk kishte me fuqitë tua. Momentin që ti mendon se ke shme fuqitë tua, atëherë këtu ka filluar shkatërimi për ty. Mirpo fatikisht po tash e kam më, më, më ndë fjala Shikimi i topës, si ti e shikon topën, kjo është topën e vërtetë, Së s'është topë. Nëse ti thua në unë e shikoj topën timin se e kam bërë topën, domethënë aty Ibn Qaymi thotë të bësh töbe për shikimin e topës. Kurse ky Ibn Ismail al-Harawi thotë bësh töbe për topën. Dhe kjo ka dallim thonë këta. Nuk është ai. Shumë specialë aty thonë nuk është saktë kjo që thonë bësh töbe për topën. Por e saktë është tuaj të bësh töbe për shikimin e topës. Domethënë njeriu pendohet Por atë për i përpëlqimit vetës, i duket vetës që unë më u bëra njëri i mirë. Do të thotë që është një mirë larg, kjo që i tjerë, si tjerë për ne. Pandërad vërtet njeriu më bën tope për gjynafti të parë që ishte top, që ishte domethënë lënia, domethënë ishte lënia një detyre ose kryer një gjynafti dhe bën tope, pse e shikoj vetëntisë u ishte u bë njëri i mirë me ç'i bëri tope, domethënë. Kështu në dy raste njeriu bën tope, jo sepse bëri tope, por sepse bëri gjynaftë. Ndërsa fjala që thon këta thotë im imam është fjala pa logjikush, do të thonë nuk nuk nuk nuk e kaptruri thotë. Do as nuk është saktë natë vërtet thotë. Ndërsa në kuptimi i dytë thotë im imam është kur njeriu bën topë dhe topia tjetër mbanket, atëherë ai bën pendohet të kallojë përsëri sepse nuk e kreu topën siç duhet, për mangësin, më pendohet për mangësin, por jo për vet topën që kreu sepse vet topën që kreu ishte punë mirë. <clears throat> Që çaji domthonë bën top për atë që i ka ikur. Dhe jo për atë do të cilën domthonë ka kryer. Këto janë dy kuptime që ka treguar në kain lidhje me fjalën që thotë Busme e Busme Ismail el Harawi, të bësh topë për topën. Domthonë fatikisht po të shikosh me mendje shprehet këtyre sufistave edhe parve në disa raste kanë pasur disa problematika domthonë në mënyrë si shprehen. Edhe këto do problematika këto fjalë i kanë marrë ata që kanë ardhur pas tyre dhe i kanë keq përdorur ato. Edhe kanë dalë deri tek ajo rrugë quhet il, el ilhad, domethënë çut mohimi. Çut mohimi domthonë kufri, dalin me feja. Edhe salla un kanë bërë, domethënë tek shumë njerëz fjalë të tilla bëhen shkak që ata të humbin. Vjen një person dhe merr fjalën e merë një dietari. Edhe e përdor atë duke e marrë sigur kjo është e mirë që në, dhe kjo është fjalë domethënë shumë që në fjalë profetit dhe e kupton ashtu siç mendon ai vet. Edhe për sa pasën zero rezultate që cilët janë domethën fatale për fen. Ka disa raste që mand të kësaj fiale gjykojnë që një person ka domethën feja. Mos ka disa raste që gjykojnë që një person domethën duhet ta kryjtë së ai do do, do kryj detyrë, por krekuta. Në gjykojë po Nikojë që, që po ta shikosh, ajo fiale si e ti, e ti detaret, nuk kupton ashtu siç ka pretenduari i para. E dyta. Po çesë e kuptohet me vërtetë siç ka thënë ai? Po tashkohosh me vëmendje apo mbiern kundërshtim pa më ne ja jashtëmë hadithet profetike. Atëherë ne përgjigjemi, kta kam thonë me disa vlezër, duhet të diskutojmë me çështën e ndryshueshme. Tregonte një fjalë dietare, prindit për një çështë e cila po tashkohosh pa ja, më ne jashtëmë, ajo biku ndërshtim i hadithën profetesonë. Pozia ka thënë Filani është dietar i riu me radhë, thënë, "Po valla musliman, kë luleon në fe që ne ti marr në fe të dietarëve dhe, dhe me an të tyre ne ti hedhin poshtë hadithën profetike." Procesi i ti, domthon, e ke domosdoshme të marr fjalën e tij ose kuptoi fjalën e dietarit, ashtu siç siç ka urdhëruar Allahu në Kur'an dhe edhe profeti në hadithe të sakta, ose për ndryshimin e fjalës dietare, nuk është hadith profetik. Por është njeriu i cili është njeriu që e bën. Prandaj nuk të lejohet që të të ti ta përdorosh fjalën e tij ose ta keçë përdorosh. Domthon, po ta shikosh në Kayyim Subhanallahu shumë i edukuar dhe përpiqje gjithmonë të shreqursh më edukuar këtu në këtë libër me Ibn Taymiyyin Halawijen dhe përpiqje gjithmonë që fjalëve ti i javi kuptimin më të mirë. Jo vetëm, domethënë jo vetëm thjesht duke menduar mirë për ta, por sepse ai domethënë ai njeh shumë mirë të personin. Ibn Qayyim dozi ai njeh shumë mirë të personin. Edhe ai njeh shumë mirë fjalët e dia çfarë thot ai, çfarë mendon ai. Por këtë arsye ai thotë nuk ka pasë të për qëllim thotë, edhe pse pa mi i dashur këto lloj fjalë mund të kuptohet për kësaj këto gjëje. Të njëjtën gjë ka thënë Ibn Qayyim edhe kur ka folur këtu për çështjen e asaj do qoftë el hululu li ittihad e حلul i اتحاد mund që është ajo që pretendojnë sufistët bashkohorë dhe para atyre dhe para shumë shehkuish që Allahu ka hyrë te krijesat. Po ta lëzoj fjalën e Busnoin Harawinit, ajo dukën pamën e parë sikur prej sa njeriu kupton domodin që me vërtetë kjo është kjo është akide e këtij njeriu. Thonë në krem nuk është vërtet thotë. Ky nuk ka pasur të, të për qëllim thotë. Që Allahu ka hyrë te krijesat, ka pasur pa. pas për qëllim, ka pasur për qëllim që njeriu ta shikojë vetë rreth vetë se është asgjë. Po të kurse Allahu është krijuesi çdo gjeje dhe ndër të gjitha gjëve. Domethën ai është për diçka edhe domethën ata do të cilët janë të humbur kuptojnë për diçka tjetër. Edhe pasë ndër tjerë i thoshim Ibn Qayyim e Ibn al-Haythami të thoshte Allahu mëshiron shehun se me këtë fjalë që ka thënë ai ka hapur portën me dy kanate thotë ua ka hapur këtyre njerëzve të humbur që ata të malin me fjalët e tij argument, atë i përdorin ato për të besuar që Allah ka ka domethën Allah ndos kudo. Domthonë, sipas paull botë po shikojor shëtit dietarëve, kjo do të thotë se duhet të jë një, një edukatë jonë të gjithë. Do të thotë që ne fetë dietarë nuk i bëjmë argumente fetare. Për dietarëve janë fjalë dietarësh. Duhet të respektohu në kufirin e duhur. Po që sa ne shikojmë që një, një fjalë për fjalën e tjera bie ndesh me argumentet e qartë kuarit dhe kjartë, të sunetit, atë e themi kjo fjalë. O të kuptojë siç duhet, siç kanë ardhur nga kuarit dhe sunetit, ose për ndryshe nuk është fjalë për fetë. Kushdo që qoftë dietar, qoftë ai domthonë Imam Ahmedi apo Imam Aliku apo Muhammad ibn Abdul Wahhabi apo qoftë ai domethën dietar bashkohor shqiptar ose dikush tjetër nuk lejohet të përdorën fjalët e tyre për të hedhur poshtë argumentin e Kur'anit dhe Sunetit. Domethën dhe po të shikoj shumë njerëz që pretendojnë se janë Kur'an dhe Sunetit. Domethën në shumë raste marrin për bazë çka thon Djetoti Neshdit tutaj. Ka thon Djetoti Neshdit. Ka thon diet dietarët e Neshnit, iko që domoshta një prej tyre është njeri. Edhe pse ata kanë akidin e pastër, mund të jetë që një çështje, mund të jetë çështje delikate, ta këtë, këtë, këtë kë të gabuarën të ta. Për pa të ndihmuar çdo njeriu do të marrë çdo gjë shabllon që i vjen, pa e kontrolluar atë dhe pa u siguruar sa i vërtet është ajo. Kjo është domethënë. Dhe pastaj domun tregon në Ibn Qayyim fotë çuditë e fshehësive të topës. Mund të flasim vetëm për fshehësitë e topës dhe tregoj që janë tre. Pastaj folemë për çuditë e fshehësive të topës dhe këtu flet domun për një çështje shumë bukur që ka lidhje me emrat e selisit Allahu subhanahu wa taala. Fotë Ibn Kaim thot ka thënë Ebu Ismail al-Haraweju Në liber në vetë Në këte liber në që vëtë sahë Që vëtë menazële së airin thotë që Që dira të fshastive të tobes Janë tre Thotë e para që njeri u të shikoj Të, të gjunafi ti edhe të shikoj Qëllimin e Allahut Në këte gjunaf që jam Që, që, që dëmë thënë e la njeri un Pa ndihim që kërën gjunaf Sëpse Allah subhanu e taale thotë ku e le njeriu që ai të bëj gjunave e le pandim që ai të bëj gjunave e le për dy qëllime thot ose për dy kuptime e para është që njeriu të njohë krenarinë Allahun në nxitimin e tij thot të njohë krenarinë Allahun në nxitimin e tij të njohë mirësinë e tij në mbulimin e tij në mbulimin e gjunafit të njohë butsinë Allahut në vonimin e tij të njohoi bujarinë ti e tij në pranimin e tij, në pranimin pranimin që e pranoi Allahu te ai të kthehet përsëri, të njohoi mirësinë e tij në falën e tij. Dhe e dyta thotë, kjo ishte gjithë ato hyrjet tek para, dhe dyta është që Allahu më dhëruar njëri unë, ma antë tijet, adën, adën, të ngrej argumentin e njeriu me anë të drejtësisë tjerë sa do të ndëshkojë atë për shkak të gjykatës që bëri. Edhe pastaj thotim me Khaim, ai thonë shpjegon këto fjalë që thon se do të bëj shumë vaja, thotë Thodijës e njëri ju I cili shikon me syrinë zemrës Kur a i bën gjunaf A i shikon të gjunafi ti pës gjara Edhe unë duke e shfetuart Va të kush një liberin Këtë liberin liber, e kam në dzuar qithë prej, prej vitesh Duk e shfetuart Dhe shumë faqim më, më brapa Më thënë duke të tregoj të shka Thotim në kajim shkoj pës gjara po, Duk e shfetuart më vua rej Që i bënë kajim ka më vëdhëm vetëm tre Nuk e për mëndu pes tu N ë në zgjeruar në pikën e tretë, ka harruar pasat përmendën kushet 4 kushe 5, thot, njëriu, dhe kushet 5. Allahu alem. Sot duhet ti njeriu me njeriu që shikon me zemër me syrin e zemrës, kur ai bën një gjunaft, shikoi pesë gjera. Dhe përmend e para është të shikoj premtimin dhe kërcënimin. Premtimin që ka premtuar Allahu për ata që pendohen dhe kërcënimin që ka premtuar Allahu për ata të cilët bëj gjunaft. Edhe kjo logjë i thotë, ë e bën e kjo logjë e bën njeriu që ai të ketë frikë qet frikën në shtrin Allah të Allahut madhur. E dyta është të shikoj urdhin e Allahut dhe ndalesën e tij, sepse me an të kësaj ai ka për të njohur dhe për të parnuar gabimin e tij. Një person i cili nuk, nuk nuk, e Allah, ti, nuk më në i njeh urdhët e Allahut, as ndalesat e tij, ai nuk mund të kuptojë dot se është gabim. Prandaj do të them se kjo është e dyta. E treta është që të shikoj se si Allahu i madhëruar e la atë dhe ja largoi perden e mbrojtjes në mjetin e gjunafit. Do të them se çkoi ai të lajder gjunafi njeriu këtu në mënieriu të gjë besimtar edhe gjunaft allah ka vendosur një perde perde pse që mos e lejo njeriu të shkojë te gjunafi kur kur allah dëshiron ta mbrojtë njerin prej gjunafit momenti kur allah dëshiron ta mbrojtë njerin prej gjunafit e ngrejë perdën edhe njeriu të shkon dhe të bën gjunafin pse nga këto perde kjo është është atë cilën do të diskutojmë me Këme luzije këtu tashim më vonë tregon domthon Të regonë në disa urësi shumë të mudhaja Betëm se Dë më, <tërgohet> të më, më, më thënë Të regonë këtu i për në kajmi i fjallë Dë më shumë me vëndë Dë më thëmë të shi dë më thënë Për para Dë më thëmë të regonë një Në lidhje me qështje në kësaj Thë të shumë Basi fëtë për të emërë të sita allohë Ndhë me gjunafe marat, të marath Thëtë Ta shithë të hapë kjo portët Nëse ti e prej atyre që e Por ndryshe, ktheu mbrapsh mbyllë portën se je, nuk je në paqe. Pse do po të thonë më an kësaj, ky po tregon do të thonë, do të thonë ato urcim se Allahu i madhëruar e ka caktuar gjunafin për njeriu. E ka, do të thonë, e tregon këtë gjë jo që njeriu të nxitet me gjunafe, por që njeriu të kuptojë madhashtinë e Allahut të madhëruar. Prandaj thotë, nuk ka një kjo është porta po e njëjë solllout, por gjithsej e kupton çu çpo tentat. Ato hyrën tek porta e njëjë port, e Allahut. Nëse nuk e kupton këshu Dhe kupton për i seddojnë që Fërgjyti gjunafe e besat durë Së pëse Allah është më shishëm Ate më mirë thotë në bëllë e porë Në këtheu më rapë se nuk e për këtë puntët Nuk është kjo vëndjë atë për i këshë Rima ta që rima rapa Edhe e fillon e të regon pas e këtu dhe më thënë Që Allah subhanu taala <clears throat> Ka vendosur Shumë i sitë në vaja Të gjunafe të ti që i ka, ka sektuar për kë Mësi të thilet i njeh njeriu kur ai kthehet Allahut, kur i kthehet Allahut, ku i kthehet Allahut. Ma anë ma anë këtyre domethënë njeriu fillon njeh fshëtsinë e kaderit kur sin Allahu subhanuhu teala dhe ja ngjëra thotë mkaim thotë ye dhi anit ta'bir li anha ni taqul kelim. Thotë është e pamundur që njeriu ti shpreh ato me gojë thotë. Domethënë kur si thonë thotë thot, ai po tregon do të rëdi disa gjëra, por realiteti është më i madh se kaq. Ës shumë e hemi madh, nuk e shpreh dot fjalë thot. Ës një ndjenjë e cila ndjehet në zemër kur njeriu rinjëu me grade, e ndjen ato në atë zemër e tij, por nuk e shpreh dot me fjalë. E thot një prej këtyre thot dobive. Çega dregouar domthon këtu e, e Bo Ismail al-Harawi thot an ya'rifu al-'abdu izzatahu fi qada'i. Që njeriu të njohë fi krenarinë në Allahut në caktimin e tij. <clears throat> kur njëo ju bin Junaf um po çikoj besimtar, që është besimtar, dëshiron të bindet Allahut mëdhëruar. Në momentin që bën gjunafë ai pastaj pendohet. Sa e bëra këtë gjë, është shumë i mërzitull pse e bëri mëradh. Por këto fletimën këimën, unë flet për një personin i cili zhytet në gjunafë dhe është i kënaqur pse i bën gjunafët. Flet për të lloj njeriu. Sot ky lloj njeriu sot në këtë moment që kë u pendu për gjunafin, duhet shikoj të kryj gjunafin që bëri së si Allahu i madhëruar e laktë të, të bëj gjunafin. Për t'të treguar qi ti se ken dorët ende të, të, të largoshën gjunafit, por Inshallah ai i cili trunë gjunafit. Që Allahu është i plotëti i imaqti. Domethënë shikoj për kësaj thotë Munqaim, këna ri madhështi dhe madhështinë Allahut, do sesi Allahu madhëruarsh ai i cili saktonte njeriu të jetë me gjunave dhe ai i cili e ndron zemrën e njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallahu thoshte ya munqalib alqulub, o ti që ndron zemrat. Do thon o ti që ndron zemrat. Ma forson zemrën timën fentambe. Thabbit qalba lidinik. Për të kuptu këtëllë dhe gjedëmë, kjo është një për do bivët në dhaja pëse Allah e sakton gjinafi për njerion. Pëse sakton? E sakton që njërë njëfë madhështinë Allah, që Allah të kanë darë, nuk e i gjendër të ndërë të ndërë. Allah të kanë darë. Dhe për kësaj njën në njënë gjithashtu njëri ju kuptu në mëndë që unëzimin të të Allah të. Kjithë gjështë që njeri ju mandë kësaj të njohi se Allah i edhe ati ta kon lepëdërimi në shdo aspekt kurse njëri u është i mangët është i pa drejt është i nevojshëm edhe sa më shumë që njëri u të nështrohet edhe të shikoj mangësinët i a që më shumë a e ka për të shikuar më dështin edhe dhe më thënë në kërnerin Allahusë përnë tala sa më shumë të shikuar vëndën të në që i nështruar a i më shumë të shikojnë që saj Sa i pa nevojshë më shë Allah për ne? Shëka Allah, subhanëtare, është i plotës Kështë që dhe këtë legjëndje Këtë gjëndje në shtrimi Kështë asilë? Kështë asilë dhe në gjunafi Kër njerë ju e ndivën e që bërë gjunaf Dhe po, të subhanët Po dëndë Allah më runte Allah nuk më rritë për ti gjunafit Dhe fillon për se përndohet në, Dhe shikon vende që është Ka që i mangët Dhe gjithashtu një prej, në shikojt për të gjunafi, të gjunafi që bën, mirësinë që i bëri Allahu subhanahu wa taala duke i mbuluar gjunafin. E baur gjunafin, Allahu ta mbuloi. Po donte ti nxirtet pa larg që të shikonin të gjithë. Sigurisht se u nxirtet sa njerëzve. Por Allahu më dhuroi mëshirën e tij shumë për njerëz që u ambulon gjunaft. Tregohet një që ka qenë një një person që vodhi në kohën e më zanujt në kohën e Ali r.a. vodhi ose në kohën e Omerit. Edhe e kapi. Ali u ka vperi për të hiqë për të hiqë dorën, i tha ja, "A man, më falën sa herë e parë që po e bëj." Edhe i tha, "Për të hiqë dorën nuk bëhet të hiqë tha, po kjo se nuk kam mosit të herë e parë, se po dishtë herë e parë tha, do ta mbulonte Allahu tha." Po më trëgoi vërtet se sa ta herë është. U fton se po dishtë herë e parë do ta mbulonte Allahu tha. I tha, "Po, është vërtetë nuk është herë e parë, ta kam bërë disa herë të tjera tha." Domethën vllai, madhruara mbulon njeriu, e mbulon, mbulon, mbulon që njeriu çikoi, të shikojë vetë shikoj dekura i bëj gjunafe, Allahu kujdeset për ta. Domethën çfarë mësi e madhe për Allah. Kur ti për gjunava i kujdeset për të, të mbonon gjunafin. Po kur ti i bindesh atij, çfarë mendon se do bëj Allah me ty? A mendon se Allah do të lë të mbalt? Domethën besimtari i vërtetë u vlezër edhe madh të gjunafeve që bën ai përpjekje të njëofi, si si të emrat Allahu subhanahu wa taala. Dhe në tëllë e rrasë, jo është emri Allah subhanë tala el-bar Dhe më thonë që I mirë jo, se pa mirësi I cili i bën Pa mirësi njërjut Duke e mbuluar të i gjunafin Edhe psa i e kundështon u urdin Allah të madhëruar Këtëm në në kajim Edhe shikimi kësaj pa mirësie Ta Allah të madhëruar E bën njërju që të haroj Të haroj Në nështrimin e gabimit Shë që çdo këngë e tjetër të të lë rastin, të çdo momenti kur ai shikon bamirësinë e Allahut të madhë që i ka bërë atij, ai është me Allahun. Edhe kjo gjendje për të është më dobishme sesa të prekupohet me gjunafin e tij. Donë dhe momenti kur njëu shikon, domethënë shikon atë në, në shtrimin e gjunafit i tij. Ose kjo është më dobishme sesa të prekupohet me, me me me gjunafin e tij dhe të shikojë poshtrimin e gjunafit i tij, dhe, sepse prekupimi me Allahun e largon njeriu nga çdo gjë tjetër. Edhe ky është qëllimi i mirë. Është qëllimi i mirë, kush është? Qi njeriu po shqopet me Allahun subhetaleh. Edhe nga që ky shikon mirësinë që i bëri Allahu në këtë gjynaf, ai fillon të shqopet me Allahun dhe kështu që njeriu besimtari urdhët asaj i cilës sforzon në gjynafet e tij për t'u ofruar tek Allahu i mëdhur. Gjithashtu, një prodhive të gjynafit, kush është? Është mbucsi i Allahut. Po don të Allahu i mëdhur, momentin që ti bën gjynafin, ti ke të dënuar. Jo që bëroj gjinave, po sa gjinave bëjmë përdit, Allahu na le. Përse? Nikoj që po dojë lloj më dor, por gjinave që bën njeriu ndeshkon. Përdesa i po për të le, që t'tregonë që ishi but. Që sa i but tregonot Allahu me krisat e tij. Jo me besimtarë, por dhe me mosbesimtarë, subhanallahu, që i le ata e shtojnë zullumin e tyre i leh. Ata e shtojnë zullumin e tyre i leh. Ata e shtojnë zullumin e tyre i furnizon, ai kujdese për ta ajruan ata. Ujë patyre fuqinë, ujë patyre mend, ujë të gjitha, vetëm kjo është një pushtis shumë e madhe për Allahun subhanetuela. Dhe kjo lloj gjë duket ku kur domethën ata, çka se sidon me Allahun mëdhur, si u përgjigjet gjitha atyre. Gjithashtu, do një për dobive është që njeriu të shikoj bujërinë e Allahut subhanetuela. Në fitorë pak domosigur ti jesh po semësh një shemb vulgartësh. Dikush, domon gaboj kundrejt mallit ose shokut të. Malli bëri gabim të rënd. Edhe shoku i tij e fal. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë fal. Normalisht njeriu që ka logjik do thotë më vërtet ky shoku im që nga njëri bujar, aq i madh, sa do të mund sa herë unë gaboj kundër tij, pse bëkam gabimin e tretë ndër kë më fal. Edhe i fut në zemër një dashuri shumë madhe për ta. Kjo është me drop drop, ndonë me me robet të Allahut, por ndalë është shumë më e madhe. Sepse në të vërtetë, do thënë e lidhjen e me të njeriu dhe robët është lidhe më madhështore. Edhe gjynafi vërtetë, gjynafi që bën njeriu përpara Zotit i ti. tij, dhe haku më madhështor, haku i Allahut. Edhe shkeli e hakut i është shkeli më e rëndë që mund të bëjë njeriu. Edhe momenti që njeriu, domosdoshmë, pastë shkeli e shikon që Allah i mëdhur e parnon përsëri dhe e parnon përsëri dhe e parnon përsëri kur ai gëbon, kjo lloj gjeje në të vërtetë duhet, duhet edhe, të them. Edhe pse të shumicën e njerëzve këto nuk kuptojnë fare duhet që ta bëj njeriu besimtar, që ai ta dojë Allahun më shumë. Domethënë sa bujar që ka lloj madhuar që un pa thamë kundërshtoi Allahu, un kaj shumë, pa thamë bër 99 në zeza, Allahun pranon përsëri. Un e bëj përsëri gjynavein për un pranon përsëri. Un e bëj përsëri gjynavein, më i pranon përsëri. Po dont Allahun madhuar minimumi, si ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë, "Inna fa'iyesha illahu yahtimu ala qalbik." Po dont Allahut avulon se zemrën ty. Po doj Allahun madhuar, një gjynavën ti, gjynafi Së ndeshkim ka që Allahu të të, të fusin i gjuna tjetër. Ai i dytë pas së ndeshkim ka që të fusin i gjuna së tretë, dhe as të datesh nga fjëra fare. Sa gjunave bën po sikur po Allahu më dhurou, mos tregosh bujar me ne. Do rishë nxjerr kafën fare. Por bujeria ti e madhe, më vonë e bën njeriu që ai lumt të rrin në fenë akoma. Dhe pse ai bën disa gabime. Kështu që njeriu duhet shikojë prej gjunave të tij që bën bujeri në Allahu subhanetauala. Duhet qikoj që nështu dhe, dhe mirësin e madhe që ka bërë Allah i madhurur në falin e ti Që Allah së më në tal e fal Më do përkësh haku i ti Haku i ti plot Nuk ke ti në të dë vetëm se gabimin Po të dojë Allah i madhurur Për shka gabimin që bënë me drejtsin e ti që bënë të dënon Por a i nuk të dënon Por të fal Ate kjo është një mirësi shumë madhur të cilë në ti nuk e meritova Nuk e meritova E përde se nuk e meritohet dhe, dhe Allah të dha Kjo du të bëjë që ti të du është atë dhe më shumë Dhe më dhe nuk e Njëri nuk të dhe mene në djeti pafuqishëm Ndjeti pafuqishëm Sepse E kuptohet vetëm dhe më dhe më dhe që ti je Vetëm se një kërjeset dobet Për para Allah s.a. që ti e bën gabimin Të drejt nuk ishe të bëje Argumentit të ngriti E me gjitha të dhe të dojnë i të fali Vëtëm se të të t E kushër më bujarë se të Në falin të të të Dhe këllo i gje në më nishë e në nëzit një riun në Besin parë në vërtet që a i të dojë Allah në së përnë talë më shumë Gjithashtu Një prej do bive që ka gjunafi E shqe ma andë gjunafit Allah i madhuruar Ja plëtson një riut gradat e Në nështrimit A se quat e lërbudije Lërbudije do të thot, thot në nështrim dhe Allah Dëpse një riun Nuk e arrin dot që të bëhet rob i dashur tek Allahu derisa ti nështrohesh Allahut plotësisht. Nëse nuk jesh shtruar, nuk nështrohesh Allahut plotësisht, s'arrin të dot gradën e gradën e lartë tek Allahu më dhuror. Dhe, dhe ky nështrim bëhet me në katër gjëra. Katër gjëra që ka në nështrim është katër gjëra. E para është nevoja që ka njeriu për Allahun. Nevoja dhe, dhe për çdo gjë, qoftë për çështë dhynejase, por edhe këtë kanë të gjithë njerëzit, besimtarë apo jo besimtar. E dyta është është në nështrimi i bindjes që njeriu domosdoshmë al dawn alone fallet agjiron për Allahun le ushimin do mundi jepsoni për Allahun kjo është nënstrimi i dyt. I tretji është nënstrimi i dashurisë. Nga dashuria e madhe që ka për Allahun ai është nënstruar, domethënë zemrat i janë në nënstruar, në gjymtyrët i janë nënstruar për Allahun e dhëruar. Edhe lloji katër i nënstrimeve është nënstrimi i në gjunafit. Dhe vetë ky nënstrimi i gjunafit ka një lloj ka një lloj vlere shumë të madhe nëse ai rinë do të njëri po poqesë do bëhet në të gjunafin. Poqesë një do ishte pa gabushëm. Po për vitosin e hadith Po sikur mos gabonit, diçka do kisha më frikë për ju sesa gabimi, që është domthon pëlqimi vetës. Ku se në hadithin e ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thon sikur mos gabonit, do t'ju largonë Allahu goditë disa njerëz të cilë gabojnë dhe do i falë Allahu mëdhor, sepse qëllimi nuk është që njeriu mos gabojë. Allahu nuk ka sinë njëu tokë mos gabojë, por e ka sill që ai të bjerë gabim, jo ja me dëshirën e vet, domon që ai shkoj dhe zhytun gabim, por çëllimi është që Allahu më duhet nxjerrë për gabimet e njerëzit, ato që i përket atij në të vërtetë, që do ta përmojmë tashim nuk kemë më brapa. Domthonë nxjerrim pa emër dhe se si të ti. Edhe thotë edhe e katërt në shtrim i katërt është në shtrimi Kër njërë bërë i gjynafit. Kur njëri bën gjynaf, ai ndjen veten dhe këtë lloj gjë më më thon drejtë çdo person që i thotë vetë besimtar duhet të ketë ndier dhe të ketë provuar kjo është subhanallahu është e... E ka pa formuluar me një person thotë besimtar mos e kanë ndier këto një gjendje. Kjo është gjendja e abandonimit. E ndjen veten i abandonuar. Kur njëu bën gjunoft, ndie veten që Allahu e ka Allah po lënë atë. Që Allahu është larguar prej tij. Po çesë njëu nuk e ndjen veten tillë këto gjendje, atëherë ai ta çaj zemrën e tij, sepse ai ti, ka vdekur, zemra e tij ka vdek. Sepse profeti sallallahu ka thënë besimtar është ai që zemrën e gëzon, e gëzon punët e tij e mirë. Dhe mërzit, punët i e këqe ose gjunafiti. Po qesë ti do nuk e ndjen vetëm till, atër ti je shumë larg prej besimit të vërtetë. Ndërsa nëse jeni në këtë gjendje atëherë për ty flitet tashim. Dhe kjo është domosdoshmë, ajo është katha që në shtrim i gjuna në atë moment njeriu fillon të shtrohojë thotë Allah thotë, çfarë bëra kështu? Dhe ky lëndë në shtrim është një lëndë në shtrim ajo që dashur për Allahun. Sa Ashaqi dashur për Allahu subhane Allah ve t'i madhur nga që e do shumë të lë në ushtrimin për njerëzit, për këtë arsye ai caktoi për një që, që për ne dhe të bëjë nëof. Për ndër Tobia te Allahu i madhur është më i dashur sesa është dhe është më gëzueshme te Allahu sa gëzimi i atij personi që gjen drejën e tij në shkëtim mbasi i kishte humbur shpresat për jetë. Sepse Tobia vjen mbasi në ushtrimi, dhe ky në ushtrimi është pjesa, pesa e në ushtrimit që, që njerëzit quhet i nështruar i vërtet në Allahu subhane te gali. Allah i madhëruar është krius, është furnizuas, është bëmirësi, është falësi, është i buti, është parnuas i topës. Djitha e nejmërët Allah i madhëruar. Po që se Allah i madhëruar nuk do kryon dhe kryeset e ti, atere, si dhe të thoshim, si, si mund të fushit që e është kriur, kusë ka kryuazja. Nësej, Allah i madhëruar, nuk do të saktonde për njerëzit gjunaftë këto falte. Nëse nuk do të saktonde për njerin e nevojën që ata ishin në nevojshëm, këto furnizonte. Nëse nuk do të saktonde për njerëzit e gabimit që bën ata, kujdet të bën pranondë topën. Thuhet ka treguarim kënim në një libër tjetër, në librin Shifael Alil, një gjithë ngjashmërti që po thëmë të them tu tashim, ka treguar që një prej selefe i lutesh Allahu dhosh Allahu, mbyet pa gabushëm. Te valla mbyet pa gabushëm. Edhe tërgojë dhe më në në që pa në andërë që dikush i tha Ti më kërkor mua që të bëjt pagabushëm Dikush tjetë më kërkor mua që të, të bëjt pagabushëm Por Nëse ju bëjt pagabushëm atër këtë falun Këtë do më shiroj Dhe më në qëllimi o dhejëzër është që Robit të ndjej Nevojë në madhe që ka për Allah ta Dhe ta kuptët në që Allah i madhëruar Moursinin e tij caktoi për të gjynafin që ai i t'i kthehet Allahut më dhuruar dhe të arrijë një lloj grade të qalloj që nuk mund ta arrinë të dhë dot, po mos binden në këtë lloj nënshtrimi. Prandaj kanë treguar edhe mund dietare që disa njerëz, me gjynavë tyrë që bëjnë ata arrin gradat më të larta të qalloj që nuk e arrinë edhe ato puqisë bëjn që bëjnë të gjynaf. Sepse mand të gjynafin nënshtrimin të qalloj më dhuruar dhe kuptonin që Allahu subhanahu wa taala do t'i lindë ka mbalt puqisë mund të nënshtrohen të lloj forme. Edhe mbas si, të gjinave bën një lutje tope e tillë e cila i ngre ngraha shumë lart, ashtu topia e atij personi që e treguam historinë di para dy mësimesh, më i cili Allah subhanahu wa taala do të thonë i mundsoi atij aq shumë mirë që ai si bën, ka siç e mënduar se i bën ato përpara se të bën ato të gjinofi. Domthonë, u a thash vetëm fare. Kjo është porta e njoftisullahut. Fjalë që, që ka thënë Imam. Kjo është porta e njoftisullahut. Po që se kjo port ju vëjë qonë që njivë një Allahun, atër hynin ta. Nëse kjo port nuk ju qonë që njivë një Allahun, por ju qonë që gjyten i gjunafe, atër mbjudhen i këtë port e këtheun i mbrapë se nuk është për ju kjo port. Kjo është kjallim në në khajime dhe kjo në të mërtet është ajo që duhet, ta kemi këtu vatë veshë, këmësim sot. Nëse ti kuptonë për i gjunafe që Allahu sëmëhano të ala është i mëshir Duhet që më të mos humbësh shpresën e Mëshirës së Allahut. Edhe të të nhovësh Allahun të gjunave që ti bën, të njohësh Mëshirën e Tij, të njohësh falin e Tij. Njohësh emër të Tij që ai është Tawwab, Ghafur, Rahim, i Mëshirshëm. Pranuesi i tepos, falsi. Të njohësh bamirësinë e Tij, ti, të njohësh bujarinë e Tij, të njohësh urtësinë e Tij, bujsinë e Tij për gjunafit, atëherë po futu dhe shikoj të gjërat sepse ato të pakojnë. Por ndryshe nëse ti kupton për këtyre fjalë që thash, që un po them zhytum në gjunafe, atë ki ki e parë se kjo është gabim, nuk është këto fjalë që po them un. Por po them mbas ne ke shbër gjunafin, mos u bë pesimis, por shiko, këto që thash, dhe përpiqju që nxier është për këtyre gjërave, këto msimet e larta, të cilat i hapin njeriu të portën e njohjes Allahut mëdhëruar. Për nej Allahu subhanuhu teala është shumë i urtë e ka caktuar çdo gjë me urtësi të madhe. Edhe urtësia ti ka bërë që, që të saktoj për njëzë i gjunafet Sepse për më të bëni gjunafet Atëhere nuk dhe që është Allah subhanët të të uab As gafur, as rahim Edhe Allah i më dëruar dëshiron që të dalin në pah E mar dhe cilësit e ti E mar dhe ti të bukur dhe cilësit e ti të larta Të cilat dalin në pah nuk të dhe rasësh Me gjunafet që bën njërju Kur ne lutemi Allahun Subhanuhu Taala që na bëj për ato tyre të cilët e njohin Allahun e Madhëruar dhe e adhurojnë atë në bazë të emrave të tij vetë. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun nuk e krijoa gjithë njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Çfarë do të thotë të adhurojnë? Që na adhurimi është shumë gjërë. Nëse ata adhurojnë, do thotë, jo vetëm të falësh, domthon disa njerëz që e kanë shumë ngushtë domthon atë ja konceptin e tyre mendojnë që Nuk e krijoi Olli njerëz vetëm që ta adhurojnë, vetëm që të falen. Jesut, vetëm vetëm që të madhruajnë, domethënë të kryejnë çdo lloj gjeçsin e do Allahu madhur. Dhe Allahu do të qëndrosh. Në momend sikur po thot Allahu ndër të tjera, nuk e krijoi Olli njerëz vetëm pse që kur ata të gabojnë, kren të ndohen tek Unë. Domethënë se sa, sa dasho është të dashur është pendimi tek Allahu, pendimi është ajo që dëshoj të Allahu sa Allahu i madhuruar. Edhe ka caktuar për një gjunafi që ai tendohet sepse pendimi është nga puna më të dashur për Allahun. Si shka thënë e ibn të imi e ka thënë i fja dhe përmbjullë më të të inshalla Thotë shumë Thotë Sigur mësishtë të obja Gjeja me dashur për Allahun Nuk dëkishtë e caktuar Gjunafin për robrit më dashur të ka i Po të shikor zëmëllën edhe Profetet që janë njerëz më dashur të ka Allahun Ata kanë nga buër në disa raste A dhe i me një salam ka qenë profeti par Jo rësull në bi Nga boj vë nga boj Nuali selam, anorë këshilloi Allah i tha u nuht këshilloi që mos më lutesh mua për diçka që nuk takon ty. I tha o Allah, më fal. Edhe po dhji, thën, edhe në radhë po ti sikur gjithë, po them, edhe njerëzit e devotshë gjithë, thotë domethën për që ato në shton tinë shton, apo ata kuptojnë që çdo gjë që, që ka dhënë Allah mirësi për ti, mirësi që ta dha, mirësi që ta mori që ti sikur që është s'është dorëtande, nuk është dorëtande. Është dorëta Allahu, ta merrte kur dojë. Është është treguar shumë i butë me ty në momenti që ta, që ta dha dhe në momenti që doj kur ti e ku në shto ordën e ti është tërguar shumë shumë ba mires në e ti në momenti që i të parnoj për sëritu që ti ta adhorshë atë masi ti i bërë gjithë dhe gjunafe e gjithë të për dalim pah në mërët e ti të cilat nuk dalim pah vetëm se me caktimin këture gjarave të cilat janë në pame në jashme janë të kësia dhe dita në cilin Shejtani është mëshpar më poshtruar se çdo ditë tjetër kush është? Ës ish dita e Arafatit, në cilën Allahu më dhuroi fall dhe mëshiron më shumë se çdo ditë tjetër. Në ditë Allahu më dhuroi mëshiron mëshirono këtë të cilët kthehen tek Ai, i pendohen atij, sinonoms ata të cilët kanë qëndruar në atë vend madh në në në në Arafat, duke i lutur Allahu subhanetauala, thunë i hadith, thotë Allahu dhe kërnohet para melaikeve të tij, thotë këta rrobtë më kanarë tek u, thotë me falkë shumë puritura nga no, udhime shumë të gjata kërkojnë mshirën time, kërkojnë faljen time, ju bëj juë dëshmitar që uni kam falur ata. Thot nuk e shpa shejtani, jemi poshtruar sa ditë. Pse? Sepse ai është lodhur një vit të tërë të të me ta për të humbur. Edhe ata në këtë ditë i kthehen pendonin Allah mëdhor. Po çesë ata nuk do gabonin. Nuk do ta ndjehin nevojshëm që ta pendoheshin. Nuk do ndje nevojë të, të pendoheshin, edhe nuk do të luteshin Allah me emrin e tij Tewwab. Nuk do ditën pa bamirësi dhe mëshirë të imadhe dhe mirësi e madhe dhe butësie të ti dhe falje tij, e ti ndaj robëve të ti. Prandaj O Lëzer, le të përdorim gjunafën se cilën ne kemi burr dhe ne bëjmë si shkak për ne të njohim që ne njohim Allahun subhanuhu teala dhe të njohim madhësținë e tij. Por, duke mos harruar gjithashtu që Allahu i mëdhuruar sikurse është i but, mundet që të na mëshkojë dhe më drejtojnë ti, po që se ne e meritojmë atë. Prandaj Lusullahu ne madhruar që na ruaj në mëshirën e tij për drejtësinë e tij. Na ruaj në mëshirën e tij për për drejtësinë e tij, sepse poqyesallahu i madhruar do veproj me ne. Me ti në drejtsinë e tij na ndëshkon. Lusullahu ne madhruar të na fusë mëshirën e tij dhe na largojë nga nga gjunafet e të na ruajë nga çdo e keqe edhe për topën tonë, në për e përnoi töben tonë veprë e tyre të cilët pendohen në fillim, në fund, edhe punën më të mirë ti bëj ato punë të cilat në Në do të takoj më të ndovë është më lëminë në gjithë.